Завжди, як правило, ці люди далеко не лінтяї, вони трударі, вони працьовіті люди, но фокус їхньої праці чомусь зосередився тільки на самих, їх. на самих їх. Я цим людям раджу, паралельно з вашою працею, починайте щось робити для Бога. І в Божій праці бажаю вам гарного прогресу. Третя причина є, чому люди не хочуть трудитись. Це базується на римлянам 10-15 Каже, як і ти, коли ти не будеш посланий? я зустрічав таких людей. Ну, наприклад, говорю, ідемо, потрудимося. А ти знаєш волю Божу, чи йти треба? І сидять, не трудяться. Послав тебе Бог! Кажу, так, да. зразу послаю, як тільки я народився з гори. Сказати всім людям, що зі мною зробив Ісус. Ось є посланність. Наже ж, не посилають до фараона вивезти націю з Єгипта. Просто скажи. Як Ісус схилився в своє серце. Тому, друзі, хто може з цієї причини сидить, а не працює, це не причина. Четверте є: люди шукають знамення, знаєте, як то Гедіон, Він просив знамення. Господи, нехай буде там вода на шерсті, там не буде. Там води не буде на шерсті, а там буде. Знамення сьогодні не заборонено. Але Його, як правило, розумно просити для якихось величезних проєктів, для якихось величезних справ. Боже, засвідчи, ще раз, щоби так чітко і твердо утвердитись, зміцнитись і вперед на подвиги віри. Як це було в Гедіона. А на такі маленькі справи, Господи, дай мені знаміння чи старушки хліба занести. Це нерозумно. Це нерозумно. І п'ята причина – це невір'я або нерозуміння. Знаєте, я її поясню так. Я християнин, він вірить в Ісуса. Він вірить в церкву. Він вірить. Але така віра, що та віра його не міняє. Та віра не є йому на оправдання, як то в Авраама. Повірив Авраам, і віра йому вмінилась в праведність. То така віра, як то у бісів. Вони вірять, що Ісус, але життя своє ведуть, як і вели. Так і оце. Є в церкві люди, я зустрічав. Трудитись? Да, треба трудитись. Да, вони вірять і признають, Ну, щоб самим трудитись, в них віри не достать. Вони або не до кінця розуміють, як це є цінно, просто яка це є честь. Все знають, але на ділі нема. Друзі, ніхто сьогодні нікого не кличе, щоб завтра жити став тут і регентував. Сьогодні ця проповідь, знаєте, до чого кличе? Наприклад, якщо труд диригента, щоб в серці дозріло рішення, я піду на служіння диригента. Оце все, що сьогодні Дух Святий хоче досягти в серцях наших. Або, наприклад, молитовник. Анна служила молитвою, її пафраз молодий чоловік дуже молився за Колосянську церкву, ми читаємо. То буквально сьогодні стати і цілу ніч вимолитись, ви не вимолитесь, є шлях до цього. І тоді ви досягнете такого, такої молитовного життя, що ви цілу ніч будете стояти перед Господом умолити. Друзі, якщо треба підготуватись, то це не означає, що я не можу. Давайте робити підготовку з вірою в Ісуса Христа. Талант, я наголошую, талант, даний кожному мінімум при народженні. Талант. А то два і п'ять. Це народжена здібність, талант. Співати, проповідувати, свідкувати, з людьми бесідувати. А дар – це надприродня здібність. І я так бачу в Біблії, хто явив вірність у таланті – то Бог йому ще й дари додає. І хтось так ще виразився. Талант – це 10% успіху. А 90% успіху – це праця над талантом. Це праця над собою. То, що є талант, можна з талантом і вмерти, його не показати нікому. І Бога не прославити. А є талант – є здібність. Написано є Матфія 11, 12. «Від днів Івана царство Боже береться...» силою. І всякий, хто старається, той входить в нього. Друзі, ось сьогодні що я хотів би посіяти в вашому серці. Це рішення старатись. Це рішення готуватись. Це рішення тренуватись. Це рішення збирати інші досвіди, вчитись і вступати в служіння. З ласки Божої ми маємо від кого вчитись. Ми маємо багато досвідчених людей, і це чудово, прийти до них і спитати, і вони нам дадуть прекрасних багато порад. Використовуємо це. Слідуючи, що я хотів би наголосити, що в цій спеціальності все, що може робити рука твоя, роби по силам. Роби по силам. Дійсно, коли ми подивимося на фронт роботи, що ми можемо робити, ми налічуємо дуже багато спектр великої роботи то тут є попередження таке. Не потрібно працювати над міру своїх сил, а в міру своїх сил. Як написано? Що може рука твоя? По силам роби. Але роби те, що по силі. Те, що по силі. Вибери і те є роби. Знаєте, виключення є. Інколи над силу будеш трудитися, як це трудилися македоняни, 2 Коринтян 8,3. Бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу, засвідчую. Вони над силу працювали. Ну, є такі виключення, інколи там попрацюєш, там, там, над силу. Дуже втомість. Але й обично наше служіння нехай протікає в міру наших сил. До нас колись в церкву прийшов чоловік і каже, що ви зробили з моєю жінкою? А що таке? Ні одного вечора її вдома нема. Я як розвівся, як сам живу. Сам вечеряти готовлю, дітям даю вечеряти сам. А вона все десь то розбор слова, то молітвіне, то ячейка. Каже, ви яку жінку від мене забрали? Знаєте, вона мала ревність велику. І ця ревність аж сягнула за її можливості, за її силу. Вона ж все-таки жінка. І не треба забувати перше Тимофія 5-8. Хто не піклується про домашніх, той хуже є невірно. Пам'ятаємо пріоритети. Перший пріоритет Бог. Другий пріоритет сім'я. Третій пріоритет служіння. Четвертий це тоді такі земні обставини, земне життя ми самі. І тому сім'ї необхідну заботу потрібно дати перш чим іти служити. Я ось такий приклад приведу: ось ви були невіруюча людина, так? брат чи сестра? то коли ви прийшли до Господа і Бог війшов в ваше серце, ви назвались його дитям, то слухайте, як Бог про вас думає і що він хоче від вас, коли ви повернетесь в свою сім'ю. Він думає і хоче, і бажає того, що коли ви повернетесь свою сім'ю після народження згори, і коли ви зустрілись з Богом, щоб ви стали дуже чудовим сином і чудовою донькою. Щоб мама не по словах, а по життю могла сказати, «Моя донька стала як ангел Божий». Мій син встав, ну, не в А Раніше йому треба було сказати, чотири рази перше він щось зробить. А сьогодні не договорив, а він вже зробив. Що сталося? Коли мама, не віруюча або тато, ось так говорить, чуєте? Це велика слава для Бога! Це наші плоди принесли таку славу для Бога. І ця мама ще і ще задалася цим питанням і каже, «А ну я піду теж туди, куди ти ходиш». Прийшла і Христа знайшла. Перша сім'я. І тому пам'ятаємо пріоритети, що дім рідний, забота про дім, а може ще хворенька мама, то ви мусите себе багато в чому обмежити в служінні. Наприклад, група чи хор поїхала туди, поїхала сюди, поїхала туди, а вам як Божій людині, Божій дитині, якщо потребує мама цього чи тато, треба бути вдома і їм служити, служити і служити. Це перед Богом так же самоцінно, як хор поїхав і провів євангелізацію, і там багато людей покаялось.